Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Bagaimana pula dengan mushaf? Adakah da'wat dan kertas pada mushaf tersebut tidak dipanggil sebagai makhluk? Selepas ditulis ayat Quran dan padanya. Yang cerita ni, perang zaman Imam Bukhari tu. Imam Bukhari kata benda ni lah. Dan berapa orang yang terkena sehingga dihukum. Ada sebagian orang, dia tak mau buka langsung fikiran dia, dia tak mau dengar kata ni. Al-Quran kalamullah gair makhluk tapi Quran memang Quran maksud Quran yang hakiki kalam pada zat Allah ini very philosophy philosophical issue Quran yang hakiki yang pada zat yang ada pada zat Allah yang terbit daripada zat Allah kena zat Allah Mempunyai kata the essence of God zat Tuhan kerana zat Allah itu dia tak terlibat dengan masa Allah mencipta masa beyond time zat Allah itu merentasi dia tak duduk dalam masa sebab dia bukan makhluk Allah tetapi apabila Quran itu diterjemahkan untuk manusia faham dia dizahirkan di dalam bahasa manusia bahasa Arab yang ada perkataan pertama kedua huruf pertama huruf kedua perkataan itu tentulah makhluk bila saya sebut alhamdulillahirabbilalamin takkan yang ini daripada zat tu, ini zat Tuhan takkan ini qadim ini makhluk lah. bila kita tulis kertas tu makhluklah tapi quran yang asal the essence of quran itu zat hakiki quran sebelum dia menjadi tulisan dan perkataan saya nak faham tuan-tuan ni sebab tu falsafah ni tak bagus dibincangkan tapi nak faham <tuh>, sebelum tuan-tuan nak bertutur keluarkan perkataan benda tu dah ada dalam diri tuan-tuan faham? baru kita boleh buat keluar saya nak makan sebelum nak keluar perkataan saya nak makan dalam bahasa Melayu orang butir pun buat keluar bahasa saya nak makan dalam bahasa Inggeris orang Arab keluar dalam bahasa Arab tapi semua mereka sebelum nak cakap benda tu ada dalam diri dia Benda yang peringkat yang ada pada diri dia itu yang asal duduk dalam diri kita. Kemudian dia muncul dalam bentuk untuk membolehkan orang lain faham. Tuhan bukan untuk dibandingkan tapi saya nak faham tuan-tuan di mana yang mengelirukan ahli pasapah. Sebelum Tuhan menterjemah mengeluarkan Quran menjadi dalam bahasa Arab segala benda itu ada di sisi Tuhan. Tuhan itu tak ada sebelum. Tapi nak faham dia sebelum ni kerana kita duduk dalam sistem masa tapi benda tu asalnya daripada zat Tuhan yang asal yang ada pada zat Tuhan itulah Quran itu kadim pada ahli perbahasannya kerana Quran itu asal daripada zat macam mana sebelum perkataan saya nak makan tu keluar dia duduk kat kita tu itu betul-betul dalam kita dalaman kita ahli fasafah terjun dalam perbahasan ini sehingga akhirnya mereka balah yang penting ya. dan al, al imamul bukhari dia jawab sepintas lalu tentang benda ni perkataan penulisan maqnu lalu dia telah dituduh sebagai ahli bidah ah dan kufur sehingga dihalau keluar daripada negeri dia padahal jawapan dia betul walaupun ada orang cuba kata sebenarnya dia tak jawab dan sok umpamanya tak apalah tapi hakikatnya ada dokumen-dokumen yang menunjukkan dia jawab dia nak jawab nak benda ni lah ini yang berlaku juga antara Imam Ahmad dan Mu'tazilah. Imam Ahmad faham pada satu dimensi, Mu'tazilah cuba lihat pada dimensi yang lain. Ni untuk orang-orang yang belajar-belajar di universiti. So berlaku. Tentu, -tentu faham ah, cerita saya ni. Fasa berapa sikit ah, ke-12 lagi tak faham. Tapi yang pentingnya ialah perkara ini telah menimbulkan krisis. Okey, kalau tanya kita Hak, nusaf, yang ditulis tu, apa dah? Makhluk lah. Tetap. Orang yang buat tulisan, dakwat, makhluk. Tapi hakikat zat Quran yang asal, di sisi Tuhan nak terkadir.